Oierri Gomezek, minbizia du ewingen sarkoma eta medikoek sei hilabeteko bizi esperantza emanadiote. Aste leinean, deia ausitegiak kondena gelditzea erabakizuen eta atzo paueko ausitegiak irueu eurua gindu baztertu ditu. Preson aterako da beraz, gurekin goizontan kasunen aipatzeko Maritxu Paulus Basurko abukatu da egunan. Ba egunan. Erabaki hori, nola hartu behar da sorpresa bat da? E, jo pretsabataz eh no mai batean eh espero genuen eh bakerik eh zer hasi e, E yan duzu epaueko auzitegiak onartu zura ez da, ala ez dakit nondik ateraren informazio hori. Ikus hitu bide batzuetan, baina Pariseko auzitegia izan da, eh, Atzo era bat jaeman ah, oui. duena, eh? Beraz, honak oui, oui. ere gehazekoi, uh -huh. e beraz eh, asteleanean eh, Pariseko Tribunal de l'application de peines, beraz eh, aplikazioeko lehen auzitegiak onartu zuen suspensioa es e, ez zuen apela egin. Hori zen azkenean eh gertatzen alkotz zerbait. Orain arte prokuradoren beti e, apela egin izan du eta beraz e, atzo eh Pariseko deia hutsitegiak onartu du Hier Gomez e, aske ustea e, dituen 3 e, euro agindu eta Lehen aldia da, e, pasatzen dena proxedura bat, e, proxedura bat, lehen aldia da, suspensiune bat e, lortzen dela, baina egia da, e, goera medikalak, e, ba, hori, e, oh, oh, hori ekartzen zuela, ez zegoen beste atera biderik, behin zatu nik hori erganien, epailei, e, e, e, debatea gingen ularik, pasatzen azta azkenean, eta ala erabaki dute, eta uste dute, prokuradorari ere, berdin, e, E, berdin pentsatu dula, zeen eta atzoko orinttzan ere prokurdoreak bere eskatasuna eskatu e, Jakin ere atzutik e, atzuk gauetik e, libre dagoela, e, Oier gomez, mm -hmm. eta beraz atzok gauean e, beran utzi zuen e, beraz salalpettririko e, BSI kartzela, da ospitarean dagoen kartzela bat eta ereman zuten e, beraz alpettriariko servibitzio normaleera. Aipa dezaguna, Azteleneko erabakia, kondera baten etetea edo suspentsioa. Be, zer egan haidu horrek eta nola pasatzen da? Alor, egan haidu azkenean zintzilik galitzen de la kondena. Ez amnistia bat. Bate, bate, bate, bate, eta ez da ere higiazko askatesun bate, beraz e, zintzilik elintzen da erabakia, hori da, suspansion, e, zintzilik elitzea, eta bere osasunak e, du orain kondenaren geroa erabakiko esango duke. Hau da, epaileak e, e, regularki eskatzenarko dute bere osasunaren egoeraren txostenak, eta baldin eta hori da teoria, baldin eta e, osasuta obera joaten bazen, behilkak zeran jartzen alkoholoketik. Eritasun e, biziki lagia, egin dugur, seila bizi esperantza emaiten zaio, kondenaren etete hori onartzean, lagitasun, e, mutureko lagitasun horrek, e, izan du importantzia hori kondutan hartzen da? Ah, bai, erabat, erabat hori izan da erabakearen e, agazoia. Abe, e da, espirik abe, ez paguenuen izan olako pronostiko, epe motzeko pronostikoa, erabakere hori esen hori izanen, egi ara bentsatzen dut, haipatzen duzula, prentxan haipatu izan baita, hori e, renouvellement, uh, risiko de renouvellement graf de la infraktsio, hori beste arazo bat da, hau da, epaileak onartzen dute suspensioa bere egoera medikala dela eta, baina jakima da, frantxez legean, naiz eta egoera medikalak galdegin suspensio bat, epaileek kontra agertzen aldira, esanez, azkenean, badagola arrisko bat infrakzioa berrikiteko. Hoi kasuan epaileek hori aztertzeko momentuan, hau da, bigarren momentu batean, esantak ero medikalki suspensio hori e, ba, onartu behar zela. Egan dute ez egola hori, bi agazoien gatik bat, bere egoera e, fizikoa, eritasunak ekartzen du hori egora fiziko hori, eta beste alde batetik epaileek e, kontutan hartu dute gaur egun Euskal Herrian dagoen giroa, hau da etak e, beraz e, borroka utzi izana biminatamaekan eta berriki e, ahamak e, utzi izana. Oier Gómez eh, lehariki eriden presoaren eh, eh, egoera aipatzen dugu, goizuntan, ohoi eh, dugu, eh, jandarmenganik eskapatzen ari zelarik, jandarmen bat tiroz zauritziagatik eh, eh, ukantzuela kondena, kondena hori eh, etenda, suspensioa eman dakote. Maritzu Paulus Basurko, errandu gu, eh, argumentoa riskutasunaren desagertzea dela, Hori, nunbait, apirilaren sortziarekin, eh, espero izaiten altzen, lehen urratz bat bezala, kontsizatzen da. Zututpen jatzen, eh, oiak gomezen kasuan kontudan hartu izanik, eran nahi duela horrokogean eh, kontudan hartua izango denik. Eh? Uste dut, hor eh, lasaitasunez hartu behar direla gauza, eh, osasun eh, goerak beti eh, erabaki eh, bereziak dira, E, orain arte izan ditugularik, beti izan dira e, erabaki bakanak eta oso individuala. Beraz, ustuz, lasaitasun ez hartu behar dela. Eta ez da izan arrazoi bat. Izan da, e, e, legak aukik ikusten duen limite hori e, baztertzeko agazoi bat. Beraz, ez da erabat gauza bera. Horregatik, ustuz, lasaitasun ez hartu behar dela. Eta e, ez duela erjanaen eh, gerora aldaketa orokor bat izango dela Eusitik egin horren. Zientak kasu ere, dibidez bada Ibon Fernandez e, iradi, eridena lan emezanen esklekosia nizkoitz bat ekin. Ez du, baita espada egin nahi, berako e, egimten balo galde bat, hon aktualitzatik Ez? eta gainera ezta izan, nahi paduzu e, Ibon Fernandezzen kasuan epaileak ez, ez dira joan aztertzea limite hori zengelitu dira osasun e, e, agazoian, eta hor errandute epaileak, bere osasun egoerak ez zula justifikatzen suspensio bat. Balin eta e, pentsatu bazuten sus, e, suspensio hori e, osasun egoerak ekarri e, e, batzula, hor aztertuko zuten limitea. Hor mm. e, egatik Iberaz ez gira hortaraititxi Ibon Fernandezzen kasuan. Horregatzi kongi gulertu behar da, bi gauz da esberdiniak direla. Beste elementu bat, teteaz te gain da, iru eurua gindu zituela Oier Gomesak, eberzo Oier Gomesai patzeko, bi Espainiaren ganik eta beste bat Portugalen ganik. Horiek ez, ez betetzea zertan hori nahitzen da? Alors, ez da ez betetzea, dira askatasun eh, eskaerak eh, prosedura horietan, prosedura horiek beti hor dira, euroagindu horiek beti hor dira. Gauza da eh, nahi baduzu kartzela betetzen dira lik frantzian, suspenditzen dira eksekuzioak. E, Euraginduen eksekuziak, hor dira beti e, euroaginduak. Beraz, bere, daibazukau regun, oinon kondena kondenapean dago, frantziako kondenapean. Gauza mm. da, e, kartzelan zegoen ere, euroagindu horien gatik. Beraz, behar izan nugu, askatasun eskaerak lortu, prosedura hori eta prosedurak hor gelitzen dira. Ez dukentzen hor gelitzen dira, baina bakarrik beteko dira, frantzias kondena bukatuko delarik. Gauzak ere oso argi izateko. Baina egia da, oso garantituaz da, e, atzuko edabakia ere, zerren eta xanduen e, instruksionarek ez bazit zirguen eman Oier e, Gomez aske proxedura horietan, gelitzen altzen kartzelan, naiz eta Parisiko tribunean aplikazionarek onartu Zor sentzua. Oier Gomez, bera ipadezagun, errantzu, eh, bainako ospitalerat jinen da lasterz zegoeratana? Se, Ekusiko dugu, eh? hori eh, bo, orain mediku, medikuak erabakiko dute ere, ze nola dagoen, egia da elburua dela nola ez eh, Bayonako Hospitadera etortza familitik hain bezain urbilizateko, ze bainan hori eh, orain beste, beste fase batean gira, uh, atzo bertan eh, famiakine gonda, beraz hori zen eh, gurentzate garrantzitsuena eta orain ba, medikuen arabera beste beste kapitulu bat irek da. Familiaren gandek, eh, da mobilizazioak eh, eragina izan dutela, hori hala da, badute eragin bat mobilizazioak eh, justizia erabaki horietan? Beti garantzitsua da, beti de, de, de, de, de denen lana bat egiten du eta denek elgarrikin eh, lortzen dituku gauzak, eh, Egia da mobilizazioak hor direla, mobilizazioak ez du dena egiten, nola ez, hor eh? jargomezen eh, osasun egoerak eh, du justifikatzen eh, askatze hori suspensio hori, baina mobilizazioak beti eh, garantzia dute irakusteko lehenik eta berriz hori eh, askotan esaten dut, baina gizartea ordela eta nahi duela, nahi dituela presoak eh, bere baitan eh, ber eh, ikusi. Marichu, Paulus uh, Baszukko, eta atsun uh, guzie orientzat uh, milesker eta pasaigunan Bai, merdin